за колонії в Новому світі ввести в моду парфуми під назвою «Престиж Квебека», зі смолистим героїчним ароматом, успіх яких, в цьому не було сумніву, відшкодує йому збитки від нездійсненої комерції з Англією. З такими солодкими думками у своїй дурній старечій голові, яку він з полегшенням примостив на подушку, з приємністю відчуваючи під нею книжечки з формулами «Метер Бальдіні заснув, щоб ніколи більше не прокинутися. Бо жуночі трапилася невелика катастрофа, яка з належною затримкою дала привід королеві видати наказ, аби всі будинки на всіх мостах міста Парижа були знесені. Безпомітної причини міст Міняйл, із західного боку поміж третьою і четвертою упорою завалився. Два будинки так раптово попадали в річку, що нікого з мешканців не можна було порятувати. На щастя, загинуло лише дві особи, а саме Джузеппе Бальдіні та його дружина Тереза. Прислуга з дозволу чи без дозволу вночі не ночувала. Шеньє, який тільки під ранок на підпитку прийшов додому, точніше хотів прийти, бо дому вже не було, пережив нервовий шок. Він 30 років тішив себе надією, що Бальдіні, який не мав ні дітей, ні родичів, зробить його своїм спадкоємцем. І так одразу вся спадщина пропала, все-все, будинок, крамниця, сировина, майстерня, сам Бальдіні і навіть заповід, в якому, очевидно, був пункт про власність на мануфактуру. Не знайшовши нічого, ні трупів, ні скрині з грішми, ні книжечки з шістьмастами-рецептами. Єдине, що залишилося від Жюзепе Бальдіні найкращого парфюмера Європи, була суміш запахів мускусу, кориці, оцту, лаванди і тисячі інших речовин, які впродовж ще багатьох тижнів ширилися за течією сени від Парижі до Гавра. Частина друга На той час, коли завалився будинок Джузеппе Бальдіні, Гренуй був на шляху до Орлеана, і великого міста залишилася позаду. І з кожним кроком повітря довкола нього ставало ясніше, чистіше, свіжіше. Воно вже не було таке насичене, вже не напливали на нього з шаленою швидкістю метр за метром, сотні, тисячі різних запахів. І ті нечисленні, які ще лишалися, запахи піщаного шляху, лугів, ґрунту, рослин, води, довгими стрічками тяглися понад землею, поволі здуваючись, поволі коливаючись, майже ніде раптово не обриваючись. Гринуйсь приймав цю довколишню простоту як визволення. Ці спокійні аромати тішили його нюх. Уперше в житті, він міг не турбуватись про те, аби впіймати серед запахів щось нове, несподіване, вороже, або не пропустити щось приємне. Уперше, він міг дихати майже вільно, не змушуючи себе раз по раз сторожко принюхуватись. Ми кажемо «майже», бо по-справжньому вільно крізь Гренуєв ніс не проходило нічого. Навіть коли для того не було жодної причини, в ньому завжди була насторожі якась стриманість щодо всього, що поступало іззовні, і що доводилося впускати усередину свого єства. Продовж свого життя, навіть у ті рідкісні хвилини, коли він відчував щось подібне до задоволення, а може навіть щастя, він охочіше видихав повітря, аніж вдихав, адже почав він своє життя не сповненим надією вдихом, а вбивчим вереском». Але крім цього обмеження, що йшло від його натури, Грену, відділяючись від Парижа, почував себе дедалі краще, дихав дедалі легше, ішов дедалі швидше, навіть випростався, тож здаля він мав вигляд звичайного підмайстра, тобто цілком нормальної людини. Найбільше полегшення давало йому віддалення від людей. В Парижі скупченість людей більша, ніж у будь-якому іншому місті світу. 600-700 тисяч людей проживало в Парижі. Вони кищили на вулицях і майданах, а будинки були геть напхані ними від підвалів до горищ. У кожному закутку Парижа юрмилися люди, кожен камінь, кожна місцинка землі тхнула людьми. Те, що ці густі, липкі людські випари пригнічували його впродовж 18 років, наче передгрозова задуха, Стало Гренуєві ясно лише зараз, коли він поступово віддалявся від них. Досі він думав, що весь світ такий, і від нього треба тікати, проте це був не світ. Це були люди. Зі світом, як з'ясувалося, де не було ні душі, можна примиритися. На третій день своїх мандрів він потрапив у гравітаційне поле запахів Орлеана. Ще задовго до якихось видимих прикмет наближення великого міста, Гриной відчув згущення людських випарів у повітрі і, відмовившись від своїх початкових намірів, вирішив обминути Орлаан. Йому не хотілося так швидко втрачати щойно здобуту свободу дихання, занурюватись у затле повітря людського юрмища. Зробивши величезний гак, він проминув місто біля Шатоне, вийшов до Луари, і, переправившись через неї біля сюлі. Там він купив собі ще одне кільце ковбаси і, залишивши річище, подався в глиб країни. Він десятою дорогою обходив не лише міста, а й села. Він, немов сп'янів і дедалі прозорішого, чистішого повітря. Тільки щоб запастись провіантом, наближався він до якогось поселення чи одинокого двору купував хліб і знову зникав у лісах. Через кілька тижнів йому стали неприємні навіть зустрічі з поодинокими мандрівниками на віддалених дорогах. Не міг він більше терпіти із запаху селян, що косили першу траву на луках. Боязко обминав він кожного тару овець, не через самих овець, а щоб обійти запах вівчарів. Він ішов полем навпростець, шукав обхідних шляхів за кілька годин наперед Відчувши наближення ескадрону рейтарів Не тому, що він, як інші підмайстри та бродяги, боявся перевірки паперів чи військової служби Він би навіть не знав, що йшла війна, а тільки тому, що відчував огиду до людського запаху вершників І ось, само собою, без особливого рішення трапилося так, що його план, якомога швидше прийти у грас, поступово збляк цей план, так би мовити, розчинився в свободі, як і всі інші плани та наміри. Гринуй не прагнув уже нікуди, хіба що далі, далі від людей. Зрештою він почав переміщуватися лише ночами. На цілий день ховався у підлісках, спав під кущами, у хащах, у найнедоступніших місцях. Згорнувшись калачиком, мов тварина, натягнувши на тіло й голову землисто-брунатну попону, уткнувшись носом у згин ліктя і обернувшись до землі, щоб ані найменший чужий запах не порушував його снів. Коли заходило сонце, він прокидався, принюхувався у всіх напрямках і тільки переконавшись, що й останній селянин пішов з поля, а найвідважніший мандрівець перед настанням темряви знайшов притулок, тільки тоді, коли ніч з її вигаданою небезпекою підмітала від людей землю, Гринуй виповзав зі своєї схованки і продовжував подорож. Щоб бачити, йому не потрібне було світло. Вже й раніше, мандруючи в день, він часто годинами йшов із заплющеними очима, тільки за своїм нюхом. Від яскравих краєвидів, що раз по раз змінювалися, у нього боліли очі. А от місячне світло йому подобалося. Місячне світло не знало кольорів – Воно лише злегка окреслювало контури місцевості. Затягнувши землю брудною сірістю, воно цілу ніч душило життя. Цей ніби вилітий свінцю світ, де все було непорушне, окрім вітру, що, мов тінь, часом спадав на сірі ліси, і де не жило нічого, крім ароматів голої землі, був єдиним світом, який мав для нього значення, оскільки був схожий на світ його світ. Душі. Так просувався він у південному напрямку. Приблизно у південному напрямку бойшов він не за магнітним компасом, а лише за компасом свого носа, завдяки якому обходив кожне місто, кожне село, кожний хутір. Упродовж тижнів не зустрічав він ані душі, і він міг би втішатися за спокійливою вірою в те, що він сам один, у темному чи залитому холодними місячними променями світі коли б його точний компас не підказував йому, що це не так. Навіть уночі у світі були люди. І в найвіддаленіших місцях були люди. Просто вони, мов щурі, позаповзали у свої нори і спали. Вони забруднювали землю, бо навіть у вісні поширювали свої запахи крізь розчинені вікна та щіли домівок, затруюючи природу, Полишено, здавалося на саму себе. Що більше звикав гринуй до чистого повітря, то чутливіше реагував на людський запах, який зненацька зовсім несподівано долітав звідки лязь гидкий, як сморід старого козла і віддавав наявність десь поблизу вівчарського куреня чи халупи вугляра, чи розбійницької печери. Отак От тікав він світ за очі, дедалі чутливіше реагуючи на людський запах, який зустрічався йому тепер усе рідше. Його ніс вишукував найвіддаленіші місцевості країни, гнав його геть від людей все енергійніше, притягуючи до магнітного полюса максимально можливої самотності. Цей полюс, тобто найвіддаленіша від людей місцина у всьому королівстві, був у центральному масиві провінції Оверень. Приблизно за п'ять днів подорожі на південь від Клермона, на висоті 2000 метрів на верхів'ї вулкана Плондю-Анталь. Гора являла собою величезний конус зі свинцево-сірого каменю, оточений безмежним сумовитим плоскогір'ям, що лише ДНД поросло сірим мохом та сірими приземкуватими чагарями. То там, то сям, немов гнилі зуби, стирчали брунатні скелі та кілька обвуглених пожежами дерев. Навіть у найсвітліші дні ця місцевість була сповнена такого смутку, що й найбільший вівчар цієї найбіднішої провінції не погнав би сюди своїх тварин. А вночі, у блідому світлі місяця, ця забута богом пустеля здавалася чимось потебічним, навіть... Розшукуваний повсюди, овернський бандит Лебрен вважав за краще пробуватися в Севенни, де його схопили й четвертували, аніж ховатися на плондю Канталь, де його, напевне, ніхто не знайшов би, але де на нього чекала смерть до вічної самотності, а вона видавалася йому значно страшнішою. На багато миль довкола гори не було ні людей, ні звичайних теплокровних тварин, тільки якихось. Кілька кажанів, жуків та гадюк. Упродовж десятиліть на вершину ніхто не сходив. Гренуй викарабкався нагору однієї серпневої ночі 1756 року. Коли почало світати, він стояв на верхів'ї. Він ще не знав, що його подорож скінчилася. Він думав, що це лише етап на його шляху до ще чистішого повітря, і крутився по колу, нижперечі носом, по грандіозній панорамі вулканічної пустелі. На схід, де прослалося широчене плоскогір'я Сен-Флур та заболочені береги річки Ріу, на північ, звідки він прийшов багато днів підряд, перебираючись через карстові хребти, на захід, звідки легкий вранішній вітер доносив до нього лише запах каменю та шорстких трав, на південь, зрештою, де набагато миль простяглися вибалки Плондюканталь аж до темних проваль Трюєра. Скрізь, у всіх напрямках, панувало однакове безлюддя, але кожен крок у будь-якому напрямку означав наближення до людей. Стрілка компаса крутилася по колу. Орієнтирів більше не було, Гриной досяг мети. Але разом з тим він потрапив у пастку. Коли зійшло сонце, він усе ще стояв на тому самому місці, ловлячи носом повітря. З розпачливим напруженням він намагався визначити напрямок, звідки йому загрожував людський дух і протилежний напрямок, куди він міг би втекти. Він підозрював, що звідусіль долітатимуть бодай якісь слабенькі людські запахи. Проте тут не було нічого. Тут був тільки спокій, так би мовити, спокій запахів. Навкруги панував тільки схожий на тихий шурхід, одноманітний подих мертвого каміння, сірих приземкуватих рослин та сухої трави. Гринуєві знадобилось багато часу, аби повірити у відсутність людських запахів. Щастя було таке несподіване, його недовіра довго чинила опір здоровому глуздові. Навіть коли піднялося сонце, закликав на допомогу зір, виниш очима, на горизонті найменші ознаки людської присутності, дах якоїсь халупи, дим вогню, загорожу, міст, татару. Притуливши долоні до вух, він намагався почути посвист коси, гавкіт собак чи плач дитини. Цілий день просидів він під пекучим сонцем на верхіві Плондю марно очікуючи бодай найменшого доказу, тільки після заходу сонця. Його недовіра поступилася місцем наростаючій ейфорії. Він утік від ненависного смороду, він справді лишився один-однісінький. Він був єдиною людиною на світі. Його захопила нестримна хвиля тріумфу. Як потерпіли від корабельної аварії після довго блукання морем, екстатично вітає перший населений людьми острів. Так святкував Грену й своє прибуття на гору самотності. Він кричав від щастя. Відкинувши рюкзак, попонуй палицю, він тупав ногами по землі, піднімав догори руки, кружляв у шаленому танку, що сили вигукував на всі боки своє ім'я, стискав кулаки, переможно погрожуючи ним всій безмежній країні, що лежала внизу. Сонцю, що вже сховалося, так наче це він особисто прогнав його з неба. Він шаленів, як божевільний, аж до пізньої ночі. Наступних кілька днів він витратив на те, щоб улаштуватися на горі, бо йому було ясно, що він не скоро покине це чарівне місце. Спочатку він пошукав нюхом воду і знайшов її у розколенні під верхів'ям, де вона тоненькою плівкою збігала по скелі. Її було небагато, але якщо він терпляче з годину хлебтав її, то цілком задовольняв свою денну потребу рідини. Він відчував і харч, тобто маленьких саламандр та гадюк, яким відкручував голови і проковтував цілими з кістками і шкірою. Зайдав він їх сухими лишайниками, травою та журавлинами. Такий неймовірний за обивательськими мірками режим харчування його ані трохи не бентежив. Останні тижні і місяці він уже не бачив їжі приготовленою людиною, як-от хліб, ковбаса чи сир, а відчувши голод, пожирав усе їстівне, що тільки потрапляло йому під руку. Найменше він нагадував гурмана. Він взагалі не знав ніякої насолоди, окрім насолоди чистим, безтілесним запахом. Про комфорт він також не мав жодної уяви, міг би спати і на голому камені. Але знайшов дещо краще з джерела він відкрив природну штольню, яка кількома вузькими звивинами вела всередину гори, доки метрів за тридцять не закінчувалися завалом. Там у кінці штольні було так тісно, що гренуєві плечі торкалися з обох боків каміння і такою низькою, що стояти він міг тільки зігнувшись. Але він міг там сидіти, а якщо згортався колбочком, то й лежати це цілком задовольняло його потреби у комфорті, бо таке місце мало неоціненні переваги. В кінці тунелю, навіть удень панувала непроглядна ніч, стояла мертва тиша, а повітря дихало вологою, солонуватою прохолодою. Гринуй одразу відчув, що тут ніколи не було жодної живої душі. Заволодівши цим місцем, він відчув майже священний трепет. Охайно розстелив він на землі свою кінську попону, наче укрив алтар, і, лігши на неї, відчув справжнє блаженство. Він лежав у найсамотнішій горі Франції, за 50 метрів під землею, як у своїй власній могилі. Ще ніколи в житті не почував він себе так безтурботно, хіба що в утробі матері. Коли ж навіть зовсім згорів увесь світ, тут би він нічого б не помітив. Він тихо заплакав. Він не знав, кому дякувати за таке щастя. В наступні дні він виходив із штольні тільки для того, щоб нахлептатися води, швиденько звільнитися від сечі екскрементів та вполювати ящерку чи гадюку. Вночі їх легко було впіймати, бо вони заповзали під кам'яні плити або в маленькі нори, де він безпомилково винюхував їх. У перші тижні він ще кілька разів піднімався на верхів'я, аби обнюхати горизонт. Але недовзі це стало швидше обтяжливою звичкою, ніж необхідністю, бо жодного разу він не відчув нічого загрозливого. І тоді він припинив екскурсії. Здійснивши все необхідне заради елементарного виживання, він намагався якомога швидше повернутися до свого склепу. Бо тут у склепі він, власне, і жив. Це означає, що 20 годин на добу він сидів у цілковитій темряві, у цілковитій тиші, на своїй попоні, в кінці кам'яного коридора, обіпершись спиною на купу осипу, втиснувши плечі поміж скелі, і йому досить було самого себе. Бувають люди, які шукають самотності. Розкаяні грішники, невдахи, святічі, пророки, вони усамітнюються здебільшого в пустелях, де живляться, акридами та диким медом, дехто навіть живе у печерах та у щелинах на безлюдних островах, або сидять, трохи граючи на публіку, у клітках, підвішених до гілок, прилаштованих до стовпів. Вони роблять це заради того, щоб наблизитися до Бога. Самотність необхідна їм для вбивання плоті і каяття. Вони переконані, що тим догоджають Богові. Або ж місяцями, роками чекають вони на те, щоб... У самотині їм було дароване Боже одкровення, яке вони понесуть у люди. Це аж ніяк не стосувалося Гренуя. Про Бога він і гадки не мав, він не каявся і не чекав небесного проведіння. Він усамітнився тільки заради власного задоволення, аби бути ближче до самого себе. Нічого його тут не відволікало, і він купався з невимовною насолодою у власному існуванні. Мов, труп лежав він у кам'яному склепі майже бездиханий, майже не відчуваючи ударів свого серця, і в той же час жив таким інтенсивним збочинським життям, як ніхто інший у звичайному світі. Ареною цих збочень була, само собою зрозуміла, його внутрішня імперія, куди він від самого народження – Закопував контури всіх запахів, які були колись зустрічав. Щоб настроїтись, він спершу видобував з пам'яті найраніші, найвіддаленіші, ворожі, затхлі вип випари спальні мадам Гайяр, гидкий дух висклої шкіри її рук, от кисле дихання отца істеричний гарячий материнський підгодувальниці Бюссі трупний сморід кладовища невинних, убивчий запах своєї матері, і він насолоджувався відразу та з ненавистю, аж волосся у нього ставало дибке від сластолюбного жаху. Часом цей аперетив мерзості, недостатньо його розігрівав, і він дозволяв собі невеличкий нюховий екскурс до грімаля, де призволявся смородом сірих м'ясистих шкур та дубильних речовин або уявляв собі нудотні випари 600 тисяч парижан за нестерпної спеки у розпалі літа. І тоді раптом, у цьому і полягала мета вправи, з оргастичною силою накопичена ненависть виривалася назовні, як гроза насувався він на ці запахи, що посміли образити його шляхетного носа, як град на пшеничне поле падав він на них, як ураган перетворював він це паскудство у порох, заливаючи його величезним очисним потоком дистильованої води. Такий праведний був його гнів. Такою величною була його помства. О, яка велична мить! Гринуй, цей маленький чоловічок, тремтів від збудження, його тіло судомно напружувалося від хтивого задоволення, і вигиналося так, що в якийсь момент він ударявся головою об стелю штольні, а потім повільно розслаблявся, і якийсь час лежав знесилений глибоко задоволений. Цей акт виверження всіх огидних запахів був справді неймовірно приємний. У сценарії його уявного світового театру цей номер, здається, був найулюбленішим бо він давав чудове відчуття заслуженої знемоги, яке настає тільки після справді великих героїчних вчинків. Тепер він міг зі спокійним сумлінням якийсь час відпочивати. Він випростовувався фізично, наскільки дозволяла вузька кам'яна штольна, зате внутрішню, на чисто виметеній території своєї душі. Він зручно випростовувався на весь зріст, і поринав у солодкі мрії про вишукані аромати. Наприклад, він викликав своїм нюхом п'янкий подих весняних лук, теплий травневий вітер, що грається з першими зеленими листочками бука, морський бриз, терпкий, як підсолений мигдаль. Вставав він надвечір, так би мовити надвечір, бо ж, звичайно, не було ніякого вечора, чи ранку, чи полудня, як не було ні світла, ні темряви і не було ні весняних лук. Ні зеленого букового листя взагалі внутрішньому всесвіті гринує не було ніяких речей, а були тільки аромати речей. І тому єдину адекватною і можливою Факон де Парле про цей всесвіт говорити про нього як про ландшафт, бо наша мова не придатна для описання світу запахів. Отже, надвечір у душі гринує наставав момент, як на півдні в кінці сієсти. Коли з ландшафту повільно спадає полудневе зацепеніння і припинено на якийсь час життя, отот -от розпочнеться знову. Гнівом розпалена спека, ворог тонкого аромату, відступила. Збіговисько-бридких демонів знищено, поля внутрішніх битв, м'які й гладенькі, лежали у непристойному спокої пробудження і чекали, що на них зійде воля господаря. І Гринуй вставав. Як уже було сказано, і струшував із себе сон. Він підводився великий внутрішній Гринуй, уподібнювався велетневі у всій своїй величі й красі, майже шкода, що його ніхто не бачив, і оглядав свої володіння гордо і велично. Так, це було його царство, незрівняна імперія Гринуя, створена і підкорення ним незрівняним Гринуєм, за його примхою спустошена і відбудована знову, розширена ним до незмірності і захищена вогняним мечем проти будь-якого зазіхання. Тут ніщо не мало значення, окрім його волі, волі великого, прекрасного, незрівнянного Гренуя. І після того, як були винищені всі паскудні міазми минулого, він бажав, аби його імперія духменіла. Він владними кроками йшов зораною цілиною, засіваючи її найрізноманітнішими ароматами. Де марнотратно, де ощадливо, на безмежно широких плантаціях і на маленьких інтимних клумбах, розкидаючи насіння жменями чи опускаючи по понасінині в затишних місцях. У найвіддаленішій провінції своєї імперії поспішав великий Гренуй, Полки садівник і невдовзі не лишилося жодного закутка, куди б він не закинув зерно аромату. І коли він бачив, що все добре, що вся країна насичена його божественним гринуєвим сім'ям, великий гринуй насилав на неї дощ винного спирту. Спокійний, густий і скрізь сім'я проростало, розвивалося, аж серце раділо. На плантаціях пишно колосилася вруна, а в затишних садах наливалися соком стебла. Бутони розпукувалися, аби швидше випустити квітки з оболонки. Тоді з наказу великого Гренуя дощ учухав. І над землею починало світити лагідне сонце його посмішки у відповідь на яку мільйони пишних квітів нараз розпускалися, укривши імперію від краю до краю суцільним бархатистим килимом, зітканим із міряда найвишуканіших ароматів. І великий Гринуй бачив, що це добре, дуже-дуже добре, і посилав на землю вітер свого дихання. Під його пестощами Квіти виділяли аромат і змішували міріади своїх ароматів в один, що мінився всіми відтінками та все ж був єдиний у своїй постійній мінливості універсальний аромат на славу його, великого, єдиного, прекрасного Гренуя, котрий, сидячи на троні золотої духмяної хмари, Знову втягував у себе ці пахощі, і запах жертви тішив його, і він спускався з висоти, щоб багато разів поблагословити своє творіння, а творіння дякувало йому за це радощами, тріумфуванням та все новими вибухами чудових пахощів. Тим часом вечеріло, і аромати ширилися на всі боки. Змішуючись у нічній блакиті до дедалі фантастичніших відтінків. Попереду була справжня бальна ніч з гігантським фейерверком найблискучіших запахів. Проте великий Гренуй відчував себе трохи втомленим і, позіхаючи, казав «Ой, тиба, я зробив велике діло і цілком задоволений. Але як усе досконале, воно починає наганяти на мене нудьгу. Я хочу піти вже, аби на завершення цього великотрудного дня, зробити собі ще одну радість. Так говорив великий Гренуй, і тоді, як простий духмяний парад внизу радісно танцював та веселився, він, спустившись із золотої хмарини, летів на широко розпростертих крилах понад нічною країною своєї душі додому у своє серце. Ох, як це приємно було повернутися додому! Подвійний сан месника і творця світів добряче стомлював, її витримувати ще потім годинами свято власних витворів також було досить важко. Знесилений божественними обов'язками творіння і представництва, великий Гренуй тішився думкою про домашні радощі. Його серце – пурпуровий замок у кам'янистій пустелі – схований дюнами, оточений оазою боліт та сімома кам'яними мурами. Дістатися до нього можна було лише повітрям. Він мав тисячу комор і тисячу підвалів, і тисячу розкішних салонів, і один з посередних із простою пурпуровою канапою, на якій Гренуй тепер уже більше не великий Гренуй, а зовсім приватна особа Гренуй або просто дорогий Жан Батіст, Любив відпочивати після щоденної важкої праці. А в коморах замку стояли високі, до самої стелі, стелажі, і на них розмістилися всі запахи, зібрані гринуєм за все життя, кілька мільйонів запахів. І в підвалах замку зберігалися бочки з найкращими ароматами його життя. Коли вони відстоювалися їх, Розливали у пляшки і кілометрами складали у прохолодних, вологих просторах відповідно до року та місця виробництва, і було їх стільки, що забракло б життя, аби призволитися з кожної пляшки. І коли наш дорогий Жан-Батіст, повернувшись нарешті ще сої, лягав у пурпуровому салоні на свою затишну софу, вже знявши чоботи, він плескав у долоні, і скликав своїх слуг, що були невидимі, непомітні, нечутні, і, що найцікавіше, ніяк не пахли. Тобто були уявними слугами, і посилав їх до комори, аби з великої бібліотеки запахів принесли йому той чи інший том, і наказував спуститись в підвал або принести йому питво. І уявні слуги поспішали виконати накази, а шлунок Гренуя стискався в судомі нетерплячого очікування. Тоді він почував себе, мов, п'яниця біля шинквасу, якого зненацька охопив страх, що йому з якоїсь причини не принесуть замовлену склянку горілки. А раптом підвали та комори нараз спорожніли. Раптом вино у бочках зіпсувалося. Чому його змушують чекати? Чому не йдуть? Зілля потрібне йому негайно, він не може без нього, він зараз помре на місці, якщо не отримає його. Але спокійно, Жан-Батісте, заспокойся, дорогий. Вони прийдуть і принесуть те, чого ти так жадаєш. Вже злітаються слуги, на невидимій таці вони несуть книгу запахів, невидимі руки у білих рукавичках підносять коштовні флакони. Ось вони вже знімають їх з-під носа, Дуже-дуже обережно кланяються, її зникають. І, залишившись на самоті, нарешті знову на самоті, Жан-Батіст накидається на жадані запахи, відкорковує першу пляшку, наливає повну-повнісіньку склянку, підносить її до рота і п'є одним духом. Випиває склянку прохолодного запаху. І це чудово! Цей напій такий рятівний, що від блаженства любому Жану Батісту на очі навертаються сльози, він негайно наливає собі другу склянку цього аромату. Аромату 1752 року, схопленого на весні, перед сходом сонця на Королівському мосту, коли з заходу дув легкий вітер, в якому змішалися запах моря, запах лісу і смолистий запах причалених до берега човнів. Це був запах кінця першої ночі, коли він без дозволу Грімаля вештався до Парижа. Це були свіжі пахощі першого світанку, який він прожив на волі. Він був провісником якогось іншого життя. Запах того ранку став для Гринуя запахом надії. Він дбайливо зберігав його і щодня призволявся ним. Після другої склянки зникла нервовість, усі сумніви та невпевненість його опанував чудовий спокій. Він зручно вмощувався на м'яких подушках, відкривав книжку і починав читати про запахи свого дитинства. Про шкільні запахи, про запахи вулиці, закутків міста, про людські запахи. І його пронизували приємне тремтіння, бо в ту він заклинав ненависні йому винищені запахи. З відразу й інтересом читав Грину книгу бридких запахів, а коли огида пересилювала інтерес, він закривав її, відкладав у бік і брав до рук іншу. Паралельно він раз по раз пригублював благородні аромати. Після пляшки з ароматом надії він відкоркував іншу з 1744 року, що була наповнена теплим запахом дров перед будинком мадам Гайяр. А потім випивав флягу вечірнього аромату, насиченого парфумами та важкими пахощами квітів, зібраного на околиці парку в Сен-Жермен-де-Пре влітку 1753-го. Тепер він уже добряче наповнений був ароматами, Тіло в подушках дедалі ващило, розум приємно затуманювався. Проте учта на цьому не закінчувалася. Хоч його очі й не могли більше читати, книжка давно вислизнула з рук, він не хотів закінчувати вечір, не спорожнивши ще однієї останньої, найрозкішнішої пляшки. Це був аромат дівчинки з вулиці Демаре. Він. Пив його благовін. І для цього навіть сідав на канапі, хоч і важко було йому це зробити, бо з кожним порохом пурпуровий салон хитався і крутився довкола нього. В позі зразкового школяра, стиснувши коліна і щільно притиснувши одну ногу до іншої, поклавши свою ліву руку на ліве стегно, отак пив малий Гринуй найдорогоцінніший аромат спогребів свого серця. Пив склянку за склянкою і ставав при цьому дедалі смутніший. Він знав, що випив забагато. Він знав, що не зможе знести такої навали задоволення. І протипив до дна. Він йшов темним проходом з вулиці у двір. Він йшов на світло. Дівчинка сиділа і розрізала сливи. Здалеко долинали вибухи ракет і петард фейервер. Він відставив склянку, і ще кілька хвилин нерухомо сидів, ніби закам'янівши від сентиментальності і сп'яніння, доки з язика не зникав останній присмак напою. Він втуплював погляд перед себе. В голові раптом ставало порожньо і, як і в пляшках. Тоді він перекидався боком на пурпуровій канапі і вмить занурювався у всепоглинаючий сон. У той самий час і зовнішній Гренуй засипав на своїй кінській попоні, і його сон був не менш глибоким, аніж у внутрішнього Гренуя, або геркулесові подвиги та ексцеси одного не менш виснажували і іншого. Вони обидва, зрештою, були тією самою особою. Щоправда, коли він прокидався, то прокидався не в пурпуровому салоні пурпурового замку за сімома мурами і навіть не на весняних духмяних луках своєї душі, а лише у кам'яному притулку в кінці тунелю на твердій долівці в темряві. Його нудило від голоду та спраги і морозило, йому було так погано, як п'яниці з похмілля, на всіх чотирьох виповзав він зі своєї штольні. Знадуру був якийсь час доби, початок або кінець ночі, але навіть опівночі півночі світло зірок різало йому очі. Повітря здавалося йому курним, їдким, воно дошкуляло легеням, ландшафт жорстким, він наштовхувався на каміння, і навіть найніжніші запахи, боляче, жалили його відвиклий від цього світу ніс. Він йшов до джерела, почав злизувати зі скелі вологу. Годину-дві – це була справжня мука. Не було кінця краю часові, тому часові, коли йому дошкуляв реальний світ. Здерши з каміння кілька клаптиків моху, він втискував їх у себе, присідав на камені, пожираючи і випорожняючись водночас. Швиденько, швиденько, аби покінчити з цим, і як загнана м'якотіла тваринка, над якою в небі вже кружляють яструби, Біг назад у свою печеру, в кінець штольні, де лежала попона. Тут він нарешті знову був у безпеці. Він притулявся спиною до купи щебінки, випростував ноги і чекав. Йому треба було заспокоїти, втихомирити своє тіло, як посудину, що може розхлюпатись від занадто сильних рухів. Поступово йому вдавалося приборкати дихання, схвильоване серце було спокійніше, Буря в його нутрі повільно вгамовувалася, і раптом, мов чорна поверхня штилю, на його душу навалювалася самотність. Він заплющував очі, темні двері у його внутрішній світ розчинялися, і він виходив. У театрі Гриноєвої душі починалася наступна вистава. Так минав день за днем, Тиждень за тижнем, місяць за місяцем, так минуло цілих сім років. Тим часом у зовнішньому світі панувала війна. Бої точилися у Силезії, Саксонії, в Гановері, Бельгії, в Богемії, Померанії. Солдати короля гинули в Гесені, Вестфалії, на Балеарських островах, в Індії, на Місісіпії, в Канаді, якщо вони не помирали від тифу ще в дорозі. Мільйони людей це коштувало життя, королю Франції, його колоніальних володінь, а всім країнам, що брали у ній участь, стільки грошей, що вони нарешті, згнітивши серце, вирішили її закінчити. У той час зимою Гринуй одного разу мало не замер, сам того не помічаючи. Цілих п'ять днів він пролежав у пурпуровому салоні, а коли прокинувся у штольні, то від холоду не міг поворухнутися, І він знову заплющив очі, аби вже заснути на вік. Але тоді настала відлига, розморозила його і порятувала. А ще якось нападало стільки снігу, що він не мав сили докопатися до лишайників, і він живився замерзлими кажанами. Якось перед печерою він побачив мертвого крука. Оце й усі події, на які він за сім років, Звернув увагу в зовнішньому світі. А так він жив тільки у своїй горі, тільки у самодержавному царстві своєї душі. І він залишився б там до смерті, бо йому, власне, нічого не бракувало, якби не трапилася катастрофа, яка прогнала його згори і виплюнула назад у зовнішній світ. Катастрофою був не землетрус, не лісова пожежа, не гірський сув і не завал штольні. Вона взагалі була не зовнішньою катастрофою, а внутрішньою. І тому особливо болісною, бо вона заблокувала Гренує улюблений шлях до втечі. Вона трапилася у вісні, точніше у мріях, а ще точніше у вісні в його серці і у уяві. Він лежав на канапі в пурпуровому салоні і спав. Довкола нього стояли порожні пляшки. Він випив надміру багато, під кінець аж дві пляшки аромату родоволосої дівчини. Очевидно, це було справді занадто, бо його сон, хоч і глибокий, мов безодня, був цього разу пронизаний якимись примарними видіннями, серед яких чітко вирізнялися уривки якогось запаху. Спочатку вони тоненькими волокнами пролізали повз ніс грануя, а потім ущільнювалися в хмари, і йому здавалося, що він стоїть посеред величезного болота, і з мочарів піднімається туман. Туман повільно піднімався дедалі вище, і скоро він майже повністю закутав гринує, І серед туманного смороду вже не лишалося ані трохи чистого повітря. Щоб не задихнутися, тому довелося вдихати цей туман. А туман цей був, як уже сказано, запахом. І Гринуй знав, чий це був запах. Цей туман був його власним запахом. Ось чим був цей туман. Але найстрашніше було те, що Гринуй хоч і знав, що це його запах, не міг відчути його носом. Повністю утопаючи в ньому, він ні за що в світі не міг би його понюхати. Зрозумівши це, він закричав так жахливо, наче його спалювали живцем. Цей крик зруйнував стіни пурпурового салону. Мури замку вирвавшись із його серця, він пролетів над ровами, болотами і пустелями, вогняною бурею пронісся над нічним краєвидом його душі, вихлюпнувшись із горла, він метнувся вигинами штольні назовні у світ, розпливаючись над широченим плоскогір'ям Сен-Флур, Здавалося, то кричала сама гора. Прокинувшись під, від власного крику, Гренуй почав розмахувати руками, ніби намагався прогнати геть неймовірний сморід, який хотів його задушити. Він був переляканий до смерті, тремтів усім тілом від смертельного страху. Якби крик не розірвав цього смороду, він захлинувся б самим собою. Жахлива смерть. Згадуючи про це, він здригався. І поки він, здригаючись, намагався приборкати свої заплутані, налякані думки, він твердо вирішив змінити своє життя хоча б заради того, аби не побачити вдруге цього моторошного сну. Удруге він такого не переживе. Накинувши на плечі попону, грануй виповз із штольні, на дворі був ранок, пізній ранок кінця лютого. Сонце світило, земля пахла вологим каменем, мохом і водою. Вітер уже доносив звідкилясь легкий аромат, анемон. Він присів на землю біля входу в печеру, гріючись на сонці і вдихаючи свіже вранішне повітря. Він і досі здригався, згадуючи туман, від якого втік, а тоді здригнувся від блаженного тепла, що розливалося по спині. Добре все-таки, що цей зовнішній світ ще існував. Нехай навіть як мета втечі. Було б жахливо вилізти з тунелю, не знайти ніякого світу, ні світла, ні запахів, тільки цей жахливий сморід. Усередині, ззовні, повсюди. Шок поступово минав, слабша лилабета страху, і Грену став почувати себе впевніше. О полудні від нього повернулася звичайна хладнокровність. Приклавши вказівний середній пальці лівої руки до носа, він вдихав крізь них вологе, присмачене анемонами весняне повітря. Потім приклав до носа долоню, принюхався. Він відчув тільки тепло руки і більше нічого. Тоді він закачав обшарпаний рукав своєї сорочки, утнувся носом у згин ліктя. Він знав, що в цьому місці всі люди могли себе понюхати. Проте він не відчув нічого, так само нічого не відчув він під пахвами, на ногах, нічого на статевому органі, до якого нахилився, як тільки міг. Це було дивовижно. Він, гренуй, що міг за кілька миль відчути запах будь-кого, негоден був понюхати власний статевий орган на відстані долоні. Незважаючи на це, він не удався у паніку, а спокійно поміркувавши, заспокоїв себе такими словами. Річ не в тім, що я не пахну, бо пахне все. Річ, мабуть, у тому, що я не відчуваю, як я пахну, бо від самого народження день у день нюхав себе, і мій ніс просто не сприймає мого власного запаху. Якби я міг відокремити від себе свій запах, чи бодай частину його, трохи відвикнувши, і через деякий час повернувшись до нього, то, напевне, зміг би відчути свій запах, а отже себе». Він зняв із себе попону і одежу, точніше те, що лишилося від одежі, познімав це дрантя, це лахміття. Цілих сім років висіло воно на його тілі, воно мало бути наскрізь просякнуте його запахом. Поскидавши все на купу перед входом до печери, він пішов собі геть. І тоді вперше за сім років знову піднявся на верхів'я гори. Там він став на те саме місце, де стояв у день прибуття, повернувся носом на захід і дозволив вітрові об'ювати своє оголене тіло. У нього був намір так провітритися, так накачати себе західним вітром, тобто запахом моря і вологих лук, щоб цей вітер пересилив запах його власного тіла і тоді легко буде виявити різницю поміж ним, Гренуєм і його одягом, який він зможе спокійно понюхати. А щоб якомога менше вдихати свій власний запах, він нахилився вперед, як тільки міг, витягнув шию проти вітру, а руку відвів назад. Він нагадував плавця, що осьось ось стрибне у воду. В цій надзвичайно смішній позі він простояв кілька годин підряд, Доки його біла, мов черв'яка, шкіра, що довго не бачила світла, стала рожевою, як у лангусти, хоча сонце гріло ще дуже слабо. Надвечір він знову зійшов до печери, ще здалеку помітив купу одягу. За кілька метрів він затулив носа і відкрив його лише тоді, коли впритул підійшов до Мотлуху. Він хотів зняти пробу, як навчився у Бальдіні, втягнув у себе повітря, а тоді уривчасто почав виштовхувати його із себе. Щоб упіймати запах, він склав долоні над одягом куполом і всунув носа до середини. Він зробив усе можливе для того, аби виловити з одягу власний запах, але його там не було. Були тисячі інших запахів запах каміння, піску. Моху, смоли, воронячої крові, навіть запах ковбаси, яку він багато років тому купував поблизу сілі, відчувався ще досить виразно, Одяг був своєрідним нюховим щоденником останніх семи-восьми років. І тільки його власного запаху, запаху того, хто носив його, не скидаючи увесь цей час, в одязі не було. І тут йому стало трохи моторошно. Сонце зайшло, він стояв голий біля входу до штольні, в темному кінці, якої прожив довгих сім років. Дув холодний вітер, і він змерз, не помічаючи, що мерзне, бо в ньому панував внутрішній холод, а саме страх. Це був не той страх, що він відчув у вісні, не той огидний страх задихнутися від самого себе, який можна було струсити від якого можна було втекти. Те, що він відчував зараз, був страх не дізнатися нічого про самого себе. Він був протилежний тому іншому страхові. Втекти від нього було неможливо, треба було йти йому назустріч. Будь-що треба було дізнатися, навіть якщо правда буде жахливою. Володіє він запахом чи ні? Дізнатися зараз же негайно. Він повернувся у штольню. Вже через кілька метрів його огорнула цілковита темрява. Але він орієнтувався, як при найяскравішому світлі. Багато тисяч разів проходив він цим шляхом, знав кожен крок і кожний поворот, нюхом відчував кожен сталактит, бодай найменший виступ. Знайти дорогу було неважко. Важко було боротися зі згадкою про клаустрофобічне сновидіння, яке, мов приплив, піднімалося в ньому з кожним кроком дедалі вище. Проте він не відступав. Тобто, Страхом не знайти, він боровся зі страхом дізнатися і переміг, бо він знав, що вибору в нього не було. Коли він добрався до кінця штольні, де здіймалася купа Ріні, обидва страхи полишили його. Він відчув спокій. Голова його була ясною, а нюх загострений, мов скальпель. Присівши навпочіпки, він закрив долонями очі, і принюхався. На цьому місці, у цій віддаленій від світу кам'яній могилі, він пролежав цілих сім років. Якщо вже десь на світі мав бути його запах, то тільки тут. Він дихав повільно, він перевіряв старанно, він просидів на впочіпки чверть години. У нього була безпомилкова пам'ять, і він добре пам'ятав, як пахло на цьому місці сім років тому камінням і вологою, солоноватою прохолодою, і ця чистота означала, що жодна жива істота, людина чи тварина ніколи сюди не заходила, але так само пахло і тепер. Він посидів іще деякий час, зовсім спокійно, лише тихенько киваючи головою. Потім повернувся і пішов до виходу, спершу зігнувшись, а коли дозволила висота штольні, випрямився на вільний простір. На дворі він одягнув своє лахміття, червики його давно вже згнили, накрив плечі попоною і тієї ж ночі, залишивши канталь, пішов на південь. Вигляд він мав жахливий. Волосся відросло до колін, ріденька борода до пупа, його нігті швидше нагадували пташині пазурі, а на руках і ногах, там, де тіло не прикривало лахміття, клаптями облазила шкіра. Перші люди, яких він зустрів, селяни, що працювали на полях поблизу міста П'єрфор, побачивши його, з вереском розбіглися хто куди. А в самому місці він викликав сенсацію. Люди збігалися сотнями, аби подивитися на нього, дехто вважав його втікачем-галерником, Інші казали, що він не справжня людина, а помість людини і ведмедя, якесь лісове чудовисько. Один колишній моряк стверджував, що він схожий на дикуна індіанця з каєни, що знаходився по той бік океану. Його повели до бургомістра, там він наподив усім присутнім, пред'явив свою грамоту під майстра, відкрив рота і трохи безладно, адже це були перші слова, які він промовляв після семирічної перерви, Проте досить зрозуміло розповів, що під час мандрівки на нього напали розбійники, затягнули до печери і протримали там у полоні цілих сім років. Протягом цього часу він не бачив ні сонячного світла, ні людей, харчувався з кошика, якого в темряву спускала невидима рука, і нарешті був визволений за допомогою драбини, так нічого й не довідавшись про своїх викрадачів і рятівників. Цю пригоду він вигадав, бо вона здавалася йому ймовірнішою, ніж правда. Вона і справді була переконлива, бо такі розбійницькі напади в той час нерідко траплялися в горах провінції Овернь, Лангедоку чи Севенах. У всякому разі бургомістер усе запротоколював і доповів про цей випадок Маркізу де Ля Тайят Еспінасу ленному володареві міста і членові парламенту в Тулузі. Маркізові вже в 40 років набридло придворне життя. Він залишив Версаль і, усамітнившись на своїх володіннях, присвятив себе наукам. Спід його пера народився визначний твір про динамічну національну економіку, в якому він пропонував відмінити всі податки на землеволодіння та сільськогосподарські продукти – а також ввести обернено пропорційний прибутковий податок, який найболючіше вдарить побідних, змушуючи їх енергійніше розвивати свою господарську активність. Підбадьорений успіхом книжечки, він написав трактат про виховання хлопчиків та дівчаток у віці від 5 до 10 років, потім захопився експериментальним сільським господарством і спробував шляхом перенесення бугоєвого сімені на різні сорти трав, Вивести тваринно-рослинний продукт, схрещування для добування молока, щось на кшталт дійної квітки. Спершу, він досяг деяких успіхів, що дозволило йому виготовити із трав'яного молока сир, смак якого, за визначенням Академії наук в Ліоні, був близький до козячого, тільки трохи гіркіший. Проте йому довелося припинити досліди у зв'язку з величезними затратами на бугаєве сім'я, яке гектолітрами розбризкувалося на полях. Втім, заняття аграрно-біологічними проблемами пробудили в ньому інтерес не тільки до ріллі, а й до землі взагалі і її стосунків з біосферою. Ледве закінчивши практичні роботи з дійно-молочною квіткою, він з неймовірним завзяттям узявся за велике есе про залежність вітальності від землі. В його тезі зазначалося, що життя могло розвинутися тільки на певні відстані від землі, оскільки сама земля постійно виділяє тлінний газ, так званий флюїдом літалі, який пригнічує вітальні сили і рано чи пізно повністю їх паралізує. Тому всі живі створіння за допомогою росту намагаються віддалитися від землі. Тобто не вростають у неї, а ростуть від неї геть. З цієї ж причини вона направляють у гору найцінніші свої частини – злаковий колос, квітка-бутон, людиня – голову, і тому, коли старість зігне їх і знову схилить до землі –